Не знавши родинного щастя, килина вибудовувала те щастя для свого єдиного сина, що став для неї всім світом. Звичні буденні клопоти були для жінки солодкими і дорогими, вона тішилася внуками і наче росла разом із ними. Муська ловила себе на тому, що тепло і приязнь спершу відчула до килини, а вже потім до Федора. Мусьчине кохання чоловіка не було на початку безтямною пристрастю. Федір їй сподобався дуже але сказати, що вона закохалася, дівчина не змогла б. Але та перша симпатія не давала спокою Мусті постійно. Дівчина навіть образилася на Хорунжого, коли той після свого освідчення в коханні відійшов і не чіпав її. У той час у юній душі зароджувалося щось таке, чого пояснити Музька не могла. Образив переміж із ніжністю, затятість зі сльозами розпачу. Уже потім, коли Федір знову почав упадати за нею, зрозуміла, що він весь той час теж мучився, поривався до неї, але пригадував, що дівчина просила почекати, то й відступав. Що завжди дивувало Музьку, то це те, як вони із Федором живуть, уживаються, не пересмикують нічого на себе, люблять, миряться й терплять, адже виросли в родинах, де все було для них. Килина життя своє поклала перед сином, а баба Марта вибивалася із сили, щоб Музька не знала ніякої нужди. Як це вони не виросли егоїстами? Щось, напевно, ті жінки закладали в них таке, що не давало душам струхлявіти і зіпріти. Баба Марта зовсім прислабла. Музька зібралася в сосничів, пакувала речі своїй, дитячі, коли прийшла телеграма. Баби Марти не стало. Летіла в сосничів, як навіжена. Проплакала цілу дорогу. Було так прикро, так прикро, що не вона була в момент, коли її золота бабуся відходила в засвіти. І від цього стресу вберегла муську добра баба Марта. Тепер маєток залишився самотнім, і Музьці було так боляче і гірко його залишати. Федір запропонував продати дім на горі, та муська так на нього глянула, що чоловік більше з цією пропозицією не підходив. Попросили сусіда приглядати за домом. Платили чоловікові за це якусь копійчину, а у відпустку вибиралися в сосничів і були щасливі. «А ти хотів продати цей наш рай», – якось згадала чоловікові його слова Музька. «Може людина помилятися?» – примирливо мовив Федір, бо не хотів, щоб між ними була й тінь незгоди. Дуже не любив сварки. Такий уже вдався. Міг трохи побуркотіти, якщо не вдавалося щось на роботі, або діти вели себе не дуже чемно. Та Музька вміла легко погасити чоловікове незадоволення, знаходила такі слова, що обеззброювали Федора. Сини були дуже різними, але Музька вміла з ними давати раду. А ще бабуся Килина. Хлопці її дуже любили. Найбільшим авторитетом у них була баба. Вона могла притаїти шкоду від батьків, хоч сама сварила їх і шпетила. Вона навчала правильних вчинків і допомагала зі складними життєвими завданнями. У хлопців була велика вікова різниця. Коли Василькові було лише п'ять, Грицько був уже 15-річним юнаком. Тому між собою хлопчаки ніколи ні билися, ні сварилися. Гриць любив малого, а той мав брата за беззаперечного авторитета. Були різними, то правда. Грицько міг і схитрувати, і пристосуватися до обставин. Муська колись почула, як він з однолітками у дворі розмовляє російською. Спитала сина, чому він так робить. «Бо всі так говорять», – сказав Гриць. Не хотіла йому казати банальщини про те, що якби всі стрибали з мосту, чи стрибнув би й він, а лише почала йому розповідати про діда Василя та бабусю Мирославу. «Вони віддали життя за цю мову і цю землю», – завершила Муська. Грицеві тоді було років 16. Він сидів навпроти матері весь червоний, як запаска. «Я все зрозумів», – сказав. Не знала, чи зрозумів, але більше ніколи не чула від нього російської. Ніде. Федір із Муською раділи незалежності, бо знали і вірили, що ця держава має постати, бо розуміли, що нація має мати свої кордони і межі. Усе було важко. Формування, розформування, реформування. Федір ходив із ярликом бандьора, хоч усі знали, хто його батько. Іноді йому цим докоряли, часом совістили. Та чоловік знав, що батько, який ніяк не був присутнім у його житті, нічого не вніс ні в характер, ні в погляди Федора Хорунжого. Навіть прізвища йому свого не дав. Навіть імені по-батькові. Країну час від часу стрясали відомості про життя законних борисових дітей. Але ні Килині, ні Федорові то вже не було цікавим.